na ocjerni sinu Svetoga Drugo često oni koji čitaju Sveto Ivančelje sa pažnjom vjerujući da u tim riječima ima mnogo toga što im treba izuzev ovog telefona koji glupavo zvoni u ovom sveštenom ambijentu, grupavim melodijama, najvjelovatnije donoseći još gluplje priče. I izuzeši tu zvonjavu, zaglupljujuću i zlosrutnu, obrativši pažnju na sveto svetojevanđelje, oni primjećuju neobičan svijet događaja. Primjećuju da ono što se završava u Irodovom dvorcu, ona žurka careva, ona fešta koju carevi i moćnici i dan dana povede organizuju na svojim hacijendama, isti je taj duh I danas istikao virodovo Irodovo vrijeme I završava se krvavo sa glavom Jovanovom na Tanjiru Krvava gozba Irodova I odjedno neočekivan obrt Neočekivano pažnju skrećemo na gospoda Isusa I na informaciju koju mu učenici donose Rekavši i obavijestivši go svemu onome što se događalo Što učiniše i čemu narod naučiše Onaj koji evanđelje uopšte ne čita A najviše je takvi njega u, ovo uopšte ne dira On ne vidi nikakav problem Jer evanđelja nema u lukama Nema nikakvu dilemu Jer ga to opšte ne interesuje Njega interesuje ko zvoni I ko je poruku poslao I šta će biti sa kombinacijama I poslovima ovoga dana Šta će biti u vremenu A šta dolazi iz vječnosti Ko dolazi Komu se obraća to njega ne interesuje A oni koji površno čitaju Sveto evangelje neće ovdje zapeti. Jer pažnjom nisu prisutni, nego vebde umom gledaju u evangelje, a umom su koznađe. Čitaju riječ Božju, a misle o životinjama ili ništa bolje o ljudima. Jer kad se riječ Božija čita i sluša, onda se o Bogu misli. A i o čovjeku ćemo razmisliti, ali prvo Bogu pažnju da posvetimo, da bismo i čovjeka, i bližnjega, i roditelje, i prijatelji, i djecu mogli da ispoštujemo. Ko nema pažnju prema riječi Božijoj, taj je neće imati ni prema kome, braća i sestra. Roditelji koji nisu pažljivi prema riječima Božim ne mogu imati nikakvu pažnju prema djeci, sve one izopačene patološke koju već danas prepoznajemo, ali nedovoljno precizno definišemo kao loš odnos ili loše vaspitanje, a to su blage riječi za ono što se krije izrad. Ne nema prema riječima Božim, to jest prema samome Bogu. Pa kakvu onda pažnju možemo da očekujemo tog čovjeka, kad on Bogu ne može da je posveti. I zato takve deformacije, zato takva izopačenja, zato sve češće atmosfera u porodicama, kakva je bio i kod irodijade. Vidimo sve više majki koje su ovakvog raspoloženja. Vidimo sve više majki koje djecu uče da im plešu, da igraju, da druge plesom privlačaju. Ne bili i one dobile na Taniju glavu Jovana Krstitelja. A svaka majka koja tako vaspitava svoju djecu, Uči ih da traže glavu Jovana Krstitelja. To jest da se okanu evanđelskog puta, da se sklone sa uskog puta i da idu širokim putem. Iako se neka prepreka pojavi u vidu zapovijesti ili zabrane, da se ne uplaše nego da traže od onih koje će prethodno plesom očvarati, da izvade mačkih glavu da mu otkinu, ili pištoljem da ga upucaju, ili da ga dignu u vazdu, ili da ga snajperom sklonu, ili na neki drugi način. Isti je taj duh, isto je to raspoloženje i danas kao u ono vrijeme. A oni koji pažljivo čitaju sveto je od odjedno, iz krvavog pira, prelaze na lice Božje i na učenike gospodnje, koji tek počinju. I tu se bracu i sestve krije tajna svetoga Jovana, krstitelja i njegove smrti duh sveti u svetom evanđelju, preko svetih apostova, sve je savršeno uklopiju. Svaka riječ, braca i sestre, ima svoje mjesto. Svaki zarez, tačka, sve je duhom svetim svaga. Zato i mi ovdje treba da prepoznamo nešto važno. Zašto odjedno? Glava Nataniju A sve se završava tako što se pažnjom prebacujemo na gospoda i na učenike njegove. Rekao bi čovjek, malo nepovezan, kao da nešto hvali. Evo gledajte još jednom da pažnju fiksira. Ide čita onaj sred događaja... Đelat ide u tamnicu jer se je odzakleo da će joj dati, znate, pijamstvo, strasti, vlast, preljubav, blud i sve ono što ide i, š, i što prati takvu atmosferu i završava s ubistvom. Taj magijski ples, ples irodijadine kćeri, bio je satanski ples, crkva, u svetim stihirama nju naziva Čerpu i rodijaninu učenicom džavoljom, učenica satana. Satan je naučio kako da pleše i kako da igra. I svi presovi, brađe se sajse, to treba da znate, to je džavolja umjetnost. Uvijek je to naš narod tako prepoznalo, mada se ovdje tako nikad nije presao. Ali ove današnje presove koji imamo, one netradicionalne, Neblagoslovene Sve je to nauka džavolja I dan danas Mnogi gledajući U mlade žene koje igraju Bili ju smrtno ranjeni A sami daju Smrtne nalogi I sve se završava Krvlju proroka Car Irod naređuje dželatu da joj donese ono što je tražila, a čemu je majka naučila, zlopamtljiva Irodijada, bojala se proroka jer ih snažno izopriječio. Irod je uzeo ženu rođenoga brata, zamislite taj razvrat i tu preljubu, i jovan je to odnevo strašivo izopriječio, rekao še mu, ne možeš ti imati ženu brata svoga. A ona pokvarjena žena, a nema, braću se sese, ništa gore od pokvarjene žene. Kad se žena pokvari, to je najveća opasnost i za porodicu i za narod koji ima mnogo pokvarjenih žena. Najbolji provodnik demonskih sila je pokvarena žena, braću i sese, neposlušna žena, bludna i razvratna žena. I kroz nju demonska energija hipnotiše mnoge ljude. I danas u ovo naše vrijeme upravo preko žena dolazi najveći broj sablaznih kojima se djavo raduje. I toliko ljudi, toliko muškaraca pada pokošeno tim sablaznim. Da sad ne govorimo na koji način dolazi do toga. Treba svaka majka, svaka sestra, svaka čerka dobro da se zapita. Da ne dolazi možda i kroz nju neki vid sablazni. Da i ona možda svojim primjerom ne sablažnjava možda nekoga. Da ne govorimo onim projektima gdje se svi sablažnjavaju. Jer Gospod je rekao, braće i sestre, to su strašne riječi, da kroz koga sabrazan dođe, a mora da dođe, ali kroz koga dođe, bolje bi mu bilo da mu se objesi vodenični kamen po vrat i da potone u dubinu morsku, nego što sabražnjava nekoga od djece Gospodnje. je sabrazan strašan grijev i toga moramo svi da se pazimo jer kroz svakog od nas može da dođe sabraza i preko nas sveštenika velika sabraza može da dođe Sveti Jovan Zvatusti je govorio da niko ne može da privede Hristu i crkvi kao sveštenici ali u isto vrijeme niko da odbije od crkve kao sveštenici o lošim primjerom Tako da je sablazan veliki problem našeg vremena, našeg doba. I treba se ograditi onom zapovješću Kristovom i uplašiti se prijetnje, velike prijetnje gospodnje, da će teško biti svima onima koji se sablažnjavaju narod Boži. A ovdje vidimo posebno istaknuto svetim evanđeljem sablazan koja dolazi preko vaspitanja lošeg. Majka vaspitava čerpu i uči je da kad joj se daje mogućnost da dobije nešto, pa makar i pola carstva bilo da izabere glavu svetoga Jovana, pravenoga Jovana, strašnoga Jovana, preteče i krstitelja, i proroka. Zamislite dokve to ide, kakve su to potrebe, kakve su to htjenja, kakve su to želje. Pored svega što je mogla da traži, ona traži glavu i to na braći i sestri. Strašna želja, strašna deformacija duše. I danas mnogi Traže upravo to. Traže smrt bližnjih ili traže svoju smrt. Sve ovo govori o potencijalima ljudskoga duha, ljudskog bića. Naše potencijali su ogromni, ali i ugroženi smo braćo i sestre tim mogućnostima. Jer možemo da tražimo Jovana da nam bude prorok, da nas prevede gospodu, pa onda i Boga da tražimo. U putiju, u liturgiji, da se sjedinimo sa njim. I to je vrhunac želja, to je kraj želja. Šta ćeš da ti dao? A mi kažemo, daj mi hleb nasušni danas, da se najedem i napijem života vječnoga, pričešćujući se ti um i krvom. To su dobri ljudi, dobra djeca. Dobro vaspitanje. A tamo tamođe nema dobroga vaspitanja. Gde su loši roditelji, loši predsi, loša nauka, loša škola, loši učitelji, nastavnici, loši vođi narodni. Tamo na pitanje šta ti hoćeš vrlo često, mnogima na neobjašnji način, ali to se da objasniti, jer satan stoji iza toga, ljudi traže glavu Jovana Krasite. Obratite pažnju, braće i sese, na ovo nije mali događaj. Ovo je veliki praznik naše crkve i Gospod želi dobro da povučujemo ove događaje. Mlada žena traži glavu proroka da je se da na Taniru. Mlada žena traži glavu krvavu glavu proroka tu na tanjiru da je nosi uvuki majci da je ponese strašno braćo i sestre a ta opasnost postoji danas to vrijeba svakoga čovjeka koji ne straži nad sobom a nije to jedino ubijstvo bilo braćo i sestre vi znate dan danas ljudi ubijaju jedni drugi Koliko ljudi je ubijeno od kajina do današnjega dana i koliko će ih tek biti ubijeno. Mislimo na pomore, ogromne pomore koji tek predstoje. U proročanstvima i otkrovenju govori se o masovnim pomorima a i ovako smo dobro napumpali sva oložja samo je pitanje kad će angel i mira da se povuku i da počne haotično kretanje sa bilo koje strane samo malo fitilj da krene ima brađe i sestre velika sila razorna da uništava čitala prostranstva a i sad bi to bilo i danas bi se to desilo da gospod Angelima ne vezuje te haotične vjetrove, mada prirodne kataklizme najavljuju da će do toga doći. A naše je da stražimo, naše je braće i sese, da provjerimo sebe, naše mjesto u odnosu na proroka gospodnjeg Jovana i u odnosu na samog gospoda. Na kraju kad jo je glava data kad je uzuze Urke Tanjir sa glaom i od njeva majci, jeo kako každa vanđje. i on potšavše isli se na đavata poslječega u Tamnici i done se glavu njegovu na Tanirru i dade je dje vojci, paste kako strašna сценa koji daje djevojci glavu Jovanova. A djevojka je dade materi svojoj, majici svojoj, onoj koja je vaspitavala, koja je vaspitavala. I tu se završava radnja, tu stoji tačka. I evanđeljena stara, kako? Gledajte, pazite. I učenici njegovi, čuvši, dođoše, I uzeše tijelo njegovo i položiše ga u grob. A onda radnja se prebacuje na drugo mjesto i vezuje za drugog čoveka, tačnije Bogo čoveka. I sabraše se apostoli kod Isusa i javiše mu sve i što učiniše i šta dude naučiše. Smrću proroka Jovana i Krstitelja, braće i sestre, ne završava se priča, ona tek počinje. Poslije smrti svetoga Jovana krenula je propovijed gospodnja. Prorok je najavio, prorok je pokazao, prorok je stavio ruku svoju na glavu njegovu, Najavio ga i stavom, najavio ga i naukom, rekaši da neke stvari ne mogu. To važno da znamo. Nije sveti Jovan Krstitelj samo stajeo pa kao semafor pokazivo iz će pravca doći. Ne. On ga je najavljivo i kroz pravdu koju je tražio carja. Jovan car u zamislite To je velika kralost, velika smjelost. Mada, čujem u svetom jevanđaju, da se Irod bojao svetog Jovana Hrstite. Od njegove svetosti, od njegovog strašnog izgleda, i kažu da je izgledao strašno, čitav narod, svak Galileja je izlazila na joda da ga vidi. Onoga koga je pustinja vaspitala, Neustrašilog izgleda i strašnim unjevite riječi. On je tim izgledom i tom sveštenom pravdom koju traži od cara najavljivao gospoda. Rekavši da neke stvari ne mogu. I mi, braćo i sest, koji danas više ne slušamo Jovanak i Krstitelja, nije danas vrijeme kad teko čekujemo da dođe Gospod nego mi živimo u vremenu kad se Bog objavio i rekao svoju riječ dao svoje sveštene zapovijesti i učenje izlio rukom svetim kroz svete apostole i evo ga izviva do dana današnjeg kroz svoju svetu crtu treba da znam, a to ne znamo ili malo ko to znao Da neke stvari ne možemo. Mi mislimo da sve možemo, braće se sve. Pogledajte sebe, pogledajte u svoju savijest, sve možemo. Potpuna sloboda. Još nas obmanjuju i naduvavaju kroz medije. Sloboda, sloboda, sloboda. Evo gledamo i ove nesretnike Sodomskom ognju. Predane koji i na taj način žele da nas uvuku u zamku, da nas nasade na sabnju pravde Božije, da nas gurnu na oštricu sveštenih zapovijesti gospodnji, da nas gurnu na bodeže kanona crkve, ne od čelika, nego od brabodate Božije, da nas gurnu na brabodatni mač i da nas gurnu u ruke pravdnog sudije bez pokajanja bez ispovjesti bez plače i suza navodeći nas na slobodu mogu ovo mogu ono ako ja hoću biću pobožan kako ja hoću moriću se kako ja hoću gdje ja hoću živiću se ovim ili se onim sa ovom ili sa onom Mi mislimo, braćo i seste, da tako može. Ne može. Sveti Jovan Krstitelj je rekao Ilodu, ne možeš ti imati ženu brata svoga. I ne samo to, nego mnoge stvari ne možemo. Ako hoćemo, vječno živi da budemo, ako hoćemo pravoslov Božji da primimo, ako hoćemo Carstvo Nebeskog da se udostojimo realnog carstva nebeskog. Tamo gdje ću ja biti u carstvu nebeskog kao ličnost. I svako od vas ako se potludi realno carstvo nebeskog. Kao što smo ovdje prisutni sa kakvom takvom svješću o identitetu. Tako ćemo u carstvu nebeskog biti u punoti braća i sestra. Prisutni kao ličnost. Kao udovi tijela Božje. Ali... Ako budemo poštovali zakon Boži A ako ne budemo I ako budemo radili one stvari Koje ne možemo da radimo Jer nisu blagoslovene Završit ćemo i mi kao irod Kao irodijadik Černjezine I onda će nas ved ovoga svijeta udaviti Kao što i tu djevojku udavili Znati li ne znate Da je led na pod njom napukao, ona je pala u vodu i onda se san ta leda opet sastavila i glavu ju otkinula. I kidajući joj led glavu, probijajući vrat, ona je presala istim tim nogama ispod vode, dok joj je glava odvajana od tijela. Tako i mi, braćo i sestri. Treba da se naučimo voli Božijoj, treba da izučimo zakon Bože, treba da vidimo i ispitamo, dobro da ispitamo, šta možemo, a šta ne možemo. Jer ima mnogo stvari koje danas činimo, a ne može tako. Sveti Jovan Krstitelj i nama kaže, ne možete vi tako. Tako ne možete da živite u crkvi. Tako ne možete da živite u svetom pravoslavu, tako ne možete, a da zadobijete carstvo nebesko. Zato je ovaj praznik mnogo važan, zato što ističe i zabranu, a i sam gospod, sama riječ Božja, mnogo šta je zabranila, mnogo šta je istaka kao neblagosloveno i uopšteno. Učenje naše crkve, braćo se sest, koga smo mi, nažalost, malo svjesni. I to je jedna strana crkvenog života koja je mnogima od nas potpuno nepoznata. Disciplina crkve, kanoni crkve. Mi mislimo možemo. Ece, navedimo samo jedan primjer, a dovevši ga u direktnu vezu sa ovim praznikom. Post, srijedom i petkom. Mi mislimo možemo... Da živimo, a da ne postimo svijedom i petkom. A sveti Jovan, prorok, pa onda crkva koju je najavio, jer prorok je najavio crku, ne samo gospoda, nego crku, jer crkva je tijelo Hristov. Hristo se braćuje sa i dan danas ništa manje prisuta nego što je bio prisutan u svo vrijeme naše istorije. I dan danas je potpuno tu. Nema potrebe da ga zovemo, da ga tražimo. Tu je. On traži da ga se slušamo kroz crkvu. A crkva kaže, ne možeš ti tako da živiš. Ti treba da postiš srijedom i petkom. Apostoli kažu, pazite apostoli, još strašniji od Jovana Krasitelja. Mnogo su strašni apostoli. Riječ apostolska, vlast apostolska, strašno braći i sestri. Ие про, а Гподи апостоvi Мадал ву мрад рекаши им, што год свежete на земji азите ви ko je to. Што год свежete на земji vić сveano i na небесимima А што разрешte на землі биć разrieшеno i na небеsima. Аите koje je to v раз А П каже jeаппостоski кановні ne posti srijedom i petkom, ovo malo ko zna, a mnogi se prave da ne znaju, ko ne posti srijedom i petkom, ako je sveštenik, neka se raščini, Pazite, apostol, neka se raščini, da ne guba pastu i da je ne sablažnjava, Bolje ga je na vreme evakuisati, nego da se odeždama i Umjesto palice i krsta ima vodenični kamen i potone u dubinu acu. Bolje miči ga odmah, neka ga s narodom, neka me taniše, da ne sablažnjava. Odmah da se raščini, ako neko od naroda ne posvi neke izađe iz srta i neka ne ulazi unutra, neka tamo sjedi u porti, neka gleda zatvorena vrata. Neka posmatra svetlu liturgiju sa tribina. Neka je gleda preko televizijskih ekrana ili preko interneta. Ali unutra ne može da uđe, da ukusi od tijela i krvi onoga koga prezire, ne može. Kako kaže sv. Jovan, krstite, tako i crko po nama. Ne može. Zašto to važno? Jer mi mislimo da sve može. Hoćemo da se pričešćujemo, a da sve može. Ne može, braći i sestri. Sve dato da, nama, sve to pričešće radi nas. Ali moramo da ispoštujemo neke stvari. Moramo da izučimo volju Božju. Moramo da znamo i da naučimo da nešto može, a nešto ne može. Da je nešto bragosloveno, a nešto nije bragosloveno. Zato je mnogo važno da ovaj praznik... Doživimo i da ga dovedemo u vezu sa nama. I da kao roditelj, da kao narod Bože ispitamo volju Bože. Kad nešto hoćemo da radimo, braće se, da pitamo majku crkvu, ne irodijadu, jer irodijad, ono je simbol ovoga svijeta i ovoga vaspitanja. Danas u mnogim našim školama, braće i sestri, na mnogim fakultetima, Mnogim porodicama, pogotovo mlade majke tu treba da obrate pažnju, i stetovirane majke, majke na štiklama visokim koje voze dijete koje može da im sleti kad ona padne sa štikle da uleti pod auto ili jedni stepenicom. Da obratimo pažnju, jer u mnogim takvim zajednicama je irodijadin duh i irodijadinu vaspitanju. A tamođe taj duh uđe u čovjeka, a u mnoge je ušao, pogotovo u generacije. Tu se tačno vidi, braćo i sest, samo li naiđe na mač, a naiđi ćemo, svi pazite, ako ne prije ono na dan suda Božije, jer suće biti pravedan i oštar. Kao sablja bravodatna. Mnogi mladi danas ne mogu da podnesu da im kažeš ne možeš. To znaju roditelji. Ne možeš, oće da vrišti. Dobija napad Izbacuje pjenu na uspani. Šta je to, brađe? To je duh i rodijade. To je nečisti duh. To je gordost u njega ušla. To se džavu u njega uselio. I onda sve može, može, može. Naučimo ih da potpuno izgude. I s jutra mogu da dođu u situaciju da traže glavu Jovana Krstitelj ili glavu nekog sveštenika koji ne dozvoljava da se tako uči ili glavu nekog episkopa koji izobričava takvo stanje u gradu, u narodu, možda i u crkvi. «Jer ne može, a mi smo naučili da sve može. Šta ćemo? Imamo stari, oprobani metod. Daj sabdu glavu da mu otkinemo. Daj jastukom da ga ugušimo. Daj da ga glavovima bacimo. Kako su radili i sa svim apostolima. Jer vi znate posle Jovana Krstitelja da je apostolu Pavlu otiša glava... Da je apostol Petar postradao svi sveti apostoli. Vi znate, braći i sestre, da je Jovan krstitelj svojom kravlju prorekao krv mučenika. Počeši od svetih apostola, a krv sva na krvi Božjom, jer i sam gospod je umrl. Postradao i krv provio, jer on je govorio da mnoge stvari ne mogu. On je izbacivao se iz crkve bičem ih udarajući, govoreći da ne može u crkvi da se prodaje, da je crkva domo litve, a mi napravili od nje pećinu razbojničku, uzeo bič i sve iši bao iz čera napoja. Ne može tako. Ne može ovo, ne može preljuba. Ne možeš više na ženu da pogledaš tuđu, a da ne bude preljuba u srcu. Pazite, još jedan teži stepe, Odnosno, svešteniji nivou. Ako se gnjeviš na brata, to je kao pokušaj ubijstva. Znate, mnogo je svešten zakon Boži. Mnogo je sveštena volja Božija. I oni koji neće podvijegom da je u svoje, ona postaje njihov neprijatelj. Postaje nepodnošljiva prepreka koju treba ukloniti. I svi od ioda do dana današnjeg žele da uklone riječ Božiju, da uklone crkvu Božiju. Navodno zbog ovih ili onih razloga, ne braće i sestre, jedan je razlog. U crkvi je volja Božija, duh Boži i crkva. Evo, pustite je, neka vam kaže. Nemojte da pitate ona šta mislimo o ovome i onome. Pustite prvo da ona kaže šta ima. I na mnoge stvari ukazat kao na nepravilno, na nebragosloveno, i podvući da tako ne može. Ali mnogima to ne odgovara i mnogi ne dozvoljavaju da to naod čuje. I mnogi su, a koji su bili upavani da tu istinu iznesu, mučenički postradali, I glavu svoju Bogu prinijeli. Krv svoj. Od prvih vjekova mučenika svetih do dana današnjega. Biće tako i do drugog do vlaska gospodnjeg. Još će se mnoga krv hrišćanska proviti, braći i sestre. Još će mnogi učitelji crkve krvlju svojom pratiti svoju propovijed. Još će mnoge glave biti posječene. Daj Bože da ih bude još više, jer svako usjekovamije. glave jeste povezivanje sa Jovanom, čija je na današnji dan posječena, jeste povezivanje sa krvlju onoga koji je na krstu radi nas raspet, a Bog je bio povezivanje sa svim svetim učenicima, I ispovjednicima vjere čiste Svete pravoslava Neka bi dao Gospod Da i mi činimo Samo ono što je Volja njegova A da se gnušamo Preziremo I svoju djecu učimo Da ne mogu to da čine Ako hoće Bragosloveni da budu U vremenu i u beskonačnoj Vječnosti Koju daj Bože Svi mi da nasvijedimo mogitvama svetoga Jovana, proroka preteče i krstitelja gospodnju. Amin Bože, daj.